Þá er Jésús að mælt svo fyrir við lærisvinna sína tólf, hjælt þaðanna það að að kenna og prétika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangjalsinu um verkkrists. Þá sendi hann honum orð með lærisvinnum sínum og spurði er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jésús svaraði þeim Farið og kunngjöruð Jóhannesi það sem er heyrið og sjáið blindir fá sín og haldir ganga, líkþráir reynsast og dauðir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi og settlef sá sem hnyggslast ekki á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jésús að tala til mannfjöldas um Jóhannes. Hvað fóru þeir að sjá í óbygðum? Reyr að vindiskekinn? Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvað fóruð þér? Að sjá spá mann? Já, segi yður, og það meira en spá mann. Hann er sá sem um er rýtað, sjá. Ég sendi sendibóða minn á undan þér, er greiða munn vekþinn fyrir þér. Sannlega segi yður, Enginn er sá af konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki er honu meiri. Frá dögum Jóhannes skýrara og til þessa er ríki himnana á ríki beitt og á ríkismenn vilja hrema það. Spámenir þeir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir um þetta. Og ef þér vilji við því taka, þá er hann Elía, sá sem koma skyldi. Hversum Eiru hefur, hann heiri, Við hvað á ég að líka þessari kynnslóð? Líka er um börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við ljekum fyrir og flöytu og ekki vildu þér dansa. Við sungum við þur sorgarljóð og ekki vildu þér sirkja. Jóhannes kom autorki ni drakk og men segja, segja hann er villan anda mann sonurinn kom og drakk og men segja hann er mathaugur og vínsvelgur vinu tolllemtu og ber syndúra en spekin sannast að verkum sínum þau tókon af ávita borgirnar þa sem hafði gert flesk krafta verk sinn fyrir hafi ekki gert iðrun Veið þér kóra sín, veið þér betsa íta, ef gerst höfði Týrus og Sýton kraftaverkin sem gjörðust í ykkur, hefðar löngu yðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og síton, mun bærilegra á domstegi en ykkur, og þú, kapanám, verð þú hafin til himins? Nei. Til helgjarmunnið er stift verða. Ef gjörst hefði sódómu kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi sódómu mun bærilegra á dómstegi enn þér. Á þeim tíma tók ég svo til orða. Ég veksam að þig fadir, herra heiminns og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum. En opinberða smælingum, já, fæðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér fæleð af föður mínum og enginn þekkir sónin nema fæðurinn. Mér þekkir nokkur föðurinn nema sónurinn og sá er sónurinn vill opinberða hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður skyld og lærið að mér því að ég er hófær og af hjarta lítil átur og þá munið þeir finna skyld sálumíðar því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt.